Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və Rəhimli Allahın adı ilə. Qad aflaha l-mu'minun. Möminlər həqiqətən də nicaat tapmışlar. Əllazīna hum fī ṣalātihim khāshiʿūn. O kəslər ki, namazlarında mütəiddilər. Wa-llazīna <Sessizlik> hum ʿanil O kəslər ki, sözbazlıqdan qaçırlar. وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ O kəslər ki, zəkat verirlər. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ O kəslər ki, öz cinsi organlarını həmişə qoruyurlar illa ala azwajihim ahuma malakat aymanuhum fa Zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Faman bitagawra ذلك فاولائك هم bundan artıqına can atanlarsa həddi aşanlardır. والذين هم لأماناتهم وعهدهم O mömin kəslər ki amanətlərini və vədlərini qoruyurlar. Vallazinhum ala salavatihim yuhafizun. O kəslər ki, namazlarını öz vaxtlarında qılırlar. Ulaikahumul varisun. Məhs onlar varis olanlardır. ƏLLƏZİNƏ YƏRİTHUNƏL FİRDƏVSƏHUM FİHƏ XALİDUN O kəslər ki, Firdovs cənnətinə varis olacaqlar, onlar orada əbədi qalacaqlar. Və ləqəd xalqana l-insənə min sülalətin min tin. Həqiqətən biz insanı palçıq cövhərindən yaraddıq. Sümmə cəalnəhu nüqfətən fii qararim məkin. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. ثمَُّ خَلَقُنَ النُطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقونَعَلَقَةَ مُبوةً فَخَلَقونَ المُبةَ عِظَامَا فَخَلَقُونَ المُبَةَعظَامًا فَكَسَوونَ الععيظَامَ لَحمًَا سَُّ أَن شَأنَّهُ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 Xəlq etdik, yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyr xaqdır. Şübhəsiz <Sessiz> ki, bundan sonra siz mütləq öləcəksiniz.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 Biz sizin üstünüzdə yeddi göyü yarattıq, məhlugatımızdan da xəbərsiz olmamışıq. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Biz göydən lazımı qədər su endirib onu yerdə saxladıq. Şübhəsiz ki, biz onu yox edə bilərik. Fa ənşə'nə ləkum bihi cənnətin min nəxilin və ə'nəbin ləkum fiyhə fəvəkihü kəsirə. Ləkum fiyhə fəvəkihü kəsirətun və minhə Sonra həmin su ilə xurma ağaclarını və üzüm bağlarını sizin üçün yetişdirdik. Sizin üçün orada yediyiniz çoxlu meyvələr vardır. و شجره تنخرج من طور سيناء تثبت بالدهن و صبغ للاكلين بسينا bir ağac bitirdik ki barından yeyənlərə həm yağ həm də şirə verir و ان لكم في الانعام عبرا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 üstəlik onlardan yeyirsiniz də. Ua alayha wa Siz həm o heyvanlarla, həm də gəmlər ilə daşınırsınız. Walaqad arsalna nuha ila qaumihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عليكم. يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكتم ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ومن كافر زادeganlari dediler O da sizin kimi sadece bir insandır Sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah elçi göndərmək istəsəydi, mələklər göndərərdi. Biz bunu ulu babalarımızdan eşitməmişik. Bihi bihi Bu ancaq cinli bir adamdır. Odur ki, ona münasibətdə bir müddət gözləyin. Qala Rabbin surni bimə kəzzəbun O dedi, ey Rəbbim, onların məni yalancı saymasına qarşı mənə kömək et.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 Və əhləkə illə mən səbəq aləyhil qəvlü minhüm vələ tuxatibni fəlləzən zəlemu inəhüm mughraqun Biz ona vəh etdik. Gözlərimiz önündə və vəhhimizlə cəmini düzəl. Əmrimiz gəldiyi Və təndir qaynadığı zaman hər canlıdan bir cüt erkək və dişi əleyhinə hökum verilmiş kəslər istisna olmaqla öz ailəni gəmiyə mindir. Zalimlar barəsində mənə müraciət etmə, çünki onlar suya qərq olunacaqlar. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ اَجْجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Sen yanında olanlarla birlikte gemiye mindiğin zaman de. Bizi zalim adamlardan xilas edən Allah'a hemd olsun. وَقُرْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلَمْ مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Həmçinin de ki, ey Rəbbim, məni mübarək bir yerə çıxar, sən yer verənlərin ən yaxşısısan. İnne fi zalika la in kunna la mubtalin Şübhəsiz ki bunda ibrət vardır. Həqiqətən biz qullarımızı beləcə sınağa çəkirik. Summa enşənə min ba'dihim qornen axirin Onlardan sonra isə başqa bir nəsil yarattı. Onlara da özlərindən bir elçi gönderdik. O dedi: Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başka heç bir məbudunuz yoxdur. Məyər qorxmursunuz? Wa qala al-mala'u min qawmihil-lezina kafaru wa kadzabu وَأَرفنهُ ف الحةِ الدُّي مهذ إَّ بَشَرُ ملُكُم يأ كلُل مَّ تَأ كلُ يَأقولُ مَّ تَأ كلُلونَ منهُ يَشْرَبُ م تَشرْرَبُ Gövmnün olan Axirətə qovuşacaqlarını yalan hesab edən və dünya həyatında firavanlıq nəsib etdiyimiz zadəğanları dedilər. O sizin kimi sadəcə bir insandır. Yediyinizdən o da yeyir, içdiyinizdən o da içir. Ələ in ətətun bəşran mislukun innakum izəlləxasirun ''Eğer siz özünüz kimi adi bir insana itayet etseniz, mütlek ziyana uğrayarsınız.'' ''O size ölüb torpağa ve sürsümeye çevrildikten sonra dirildilip yeniden çıxarılacağınızı mı vəd edir. Hey heta hey Sizə vəd olunan şey həqiqətdən çox uzaqdır. Çox uzaq. İnhiy illa hayatun ed-dunyā namūtu wa nahyā wa mā nahnu bimab'ūsīn. Dünya hayatımızdan başka hiçbir hayat yoktur. Ölüp dirilirik, birimiz ölür, diğermiz anadan olur ve biz dirilmeyeceğiz. Bu ancak Allah'a iftira yakan bir adamdır. Biz ona inanan değildik. Qala Rabbinsurnni bima kazzabun O dedi Ey Rabbim onların məni yalançı saymasına qarşı mənə kömək et. Qala amma qalilillaysbihun nadimin Allah dedi Onlar tezliklə peşman olacaqlar. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُفَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Onları, qaçılması mümkün olmayan qorxunc bir səs yaxaladı. Biz onları daşqının apardığı çör-çöpə döndərdik. Məhv olsun, zalim adamlar! ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ onlardan sonra başqa-başqa nəsillər yaratdıq. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubandırar. ثَُّ أَرسَلنَا رُسُلَناَا تَْرى كُل مَا جَ أَأَُّ تَررَّسُولهَا كَذذَّبُون فَأَتْبَعْنَا بَعبَهُم بَعْغْمَو وَجَعَلناَاهُ حَدين فَبُعْدَ لِقَوْمِ ل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 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ Sonra Musa'nı və qardaşı Harun'u ayələrimizlə və açıq aydın bir dəlillə göndərdik. İlə firavun və mələihi fəstəkbəru və kanu qəuman ali. Firavunun və onun əyyamlarının yanına. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər. Çünki onlar özlərini yüksək tutan adamlar idilər. Onlar dedilər: Bunların tayfası bizə kölə olduğu halda biz özümüz kimi iki adama inanacağıq. Fa kazzabūhumā Beləliklə onları yalançı saydılar və hələk ediləmlərdən oldular. Wə laqad ataynā Mūsəl kitāba laʿallahum yahtədūn Biz Mūsaya kitab verdi ki bəlkə onlar doğru yola yönəlsinlər. O cəalnabnə Məryəm və ümməhu ayətun və Biz Məryəm oğlunu və onun anasını bir möcüzə etdik. Onları əlverişli bir yerdə, çeşmə axan bir təpədə yerləşdirdik. Ya ey rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni ey elçilər halal nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün mən həqiqətən sizin nə etdiklərinizi bilirəm Va inəhəvi Ummətm ummətəə hidətəa ənarabbu kum fəəquun. Həqiqətən bu vahib bir din olarak sizin dininizdir. Mən də sizin rəbbinizən eleysə məmən qorxun. Fətaqabba. Əmrəhum beynəhüm zübura, Kullu hizbim bimə lədayhim fərihun. Lakin onlar öz dinini aralarında parçalayıb, firqələrə bölündülər. Hər firqə özündə olana sevinir. Fə dərhüm fə qəmratihim həttə Sən onları bir müddət öz cəhaləti içində burax. Əyhsebun anma numiduhum bihimmaliun wabin. Yoxsa günahkarlar elə hesab edirlər ki, onlara var dövlət və övlat verməklə nusariun lahum fil khayrat bal la onlara yaxşılıq etməyə tələsirik xeyr onlar bu işin fərqinə varmırlar innallazininhum min xəşyətirabbihim mushfiqun həqiqətən rəbbinin qorxusundan əsəm əsəm əsənlər vallazininhum bi ayati rabbihim yu'minun Rəbbinin ayələrinə iman gətirənlər. Vallazihum birbbihim la yushrikun. Rəbbinə şərik qoşmayanlar. Vallazina yu'tun ma'atou və qulubuhum vəjlatun annahum ila rabbihim raciun. Rəbbinə qaydacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər. Ulai ka yusari'un onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedənlər. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا عُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Biz hərkəsi yalnız qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. Yanımızda haqqı deyən bir kitab vardır. Onlara zülm olunmazdır. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ Lakin onların qəlbi bundan xəbərsizdir. Onların bundan başqa gördükləri başqa pis işləri də vardır. Hatta ila akhadna mutrafihim bil azabi onların cah-celal içinde yaşayanlarını əzabla yaxaladığımız zaman fəryad qopararlar La taj'arun yum innakum əə Onlara deyiləcək, Buucun fəriyat koparmayın qətiyən biz sizə hiçbir bir köməklik göstərrmiyəcik. Adı kənət əyəti tutlə alə kum fəkununə əqaabi kuntə ki Ayelerim size okunurdu siz ise arka çevirirdiniz. Müstekbirin bihi samiran Hem de Kabe ile tekebbürlüydür. Geceler toplanıp yaramaz sözler danışırdınız. Öfələmiyə d da barul <gülüyor> qla əmca əhum mələməti əbə əhumul əmvali. Məyər çafirlər bu söz haqqında düşün müllərrmi? Yaxud olara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi. Əm ləmm ya'rifu rusuləhum fa hum lehum munkirun Yoxsa onlar özlərinə göndərilmiş elçini tanımayıb buna görə də onu inkar edirlər. Əm yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi və aksarhum lil haqqi karihun Yaxud o cinlidir deyirlər, xeyr, o elçi onlara haqqı gətirmişdir, lakin onların çoxu haqqı xoşlamır. Və ləv ittəbəəəl haqq əhvəəəhum lə fəsədətis səməvətü vəl ərdü və mən Bəl zikrihim, an Əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Doğrusu, biz onlara zikr gətirdik. Onlar isə özlərinə verilən zikrdən üz döndərirlər. Əntəsələhum xarjan fa xarajü Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən? Rəbbinin mükafatı daha xeyirlidir. O ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم سن حəqiqətən də onları doğru yola çağırırsan. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ناكبون. Axirətə inanmayanlar isə Doğru yoldan çıxıllar. O Əgər biz onlara rəhəm edib düşdükləri bəladan xilas etsək, onlar yenə öz azğınlıqları içində sərgərdan gəzəcəklər. Və ləqad əxədnəhum biləzabi fəməstəkənū lirəbbihim vəmə yətədarrəun Biz onları əzabla yaxaladı. Onlar yenə öz Rəbbinə boyun əymədilər. Ona yalvarıb yaxarmadılar. Hatta iza fatahna alayhim baban zaazaabin shadeedin izahum feeh mublisun Nihayet şiddetli azap qapısını onların üzünə açdığımız zaman dərhal ümidsizliyə qapılacaqlar. Wa huwa allazi Şəələkumus-səm'ə vəl-əbsərə vəl-əfidətə qalilən mə Sizin üçün kulaq, göz və ürəklər yaradan odur. Siz çox az şükür edirsiniz. وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sizi yer üzündə odur. Siz onun hüzuruna toplanacaqsınız. O, həyat verən və də, öldürən də odur. Gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsi ona ayətdir. Məyər bunu anlamırsınız. Bəl qalû miflə mə qaləl əvvəlun. Xeyr, onlar da əvvəlki ümmətlərin dedikləri kimi dedilər. Qalû. İzə mitnə və kunnə turabən və izaman əinnə ləməb'usun. Onlar dedilər, məyər biz ölüb, torpaq və sürsümü olduqdan sonra dirildiləcəyik, Laqad vəidna nahnu va abauna haza min qabl in haza illa asatirul awwalin Qadir mehəm bizə həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdur. Bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil. Qul limanil ardu ve men fiiha in kuntum te'lemoun De eğer bilirsinizse, deyin görüm yer və onun üstündə olanlar kimindir? Seyakulun lillâh, Qul efe la tezekkarun lar Allahımdır diyecekler. Peki De bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız? Kul man rabbus semawati saba'i wa rabbul göyün Rəbbi və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Sequlun lillah. Kul aflatattaqun. Onlar Allahdır Deyəcəkler De ki Bəs qorxmursunuz Qul mən biyədih mələkutu kulli şeyin və hüvə yücəyiru və la yücəyiru aleyhi in kün ta'lamun Dey ki eğer bilirsinizsə deyin görüm hər şeyin həkmü elində olan himaye edən özünün isə himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Seyquluna lillahi Onlar Allah'tır deyəcəklər. De ki, bəs necə olur ki, aldanırsınız? Bal ataynahum bil haqqi wa innahum lakazibun. Fəyir, biz onlara haqqı getirdik, onlar isə yalancıdılar. Məttəxəzəlləhə min vələdin və mə kənə məəhəm min iləh. İzəllə zəhəbə kullu iləhim bimə xalqə və le alə bəqduhum alə Subhanallahi amma yasifun Allah özünə heç bir övlad Onunla yanaşı ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Əks hər bir məbud öz yaraddıqlarını özü idarə etmək istəyər və onların bir qismi digərinə üstün gəlməyə can atardı. Allah onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Alimul O, qeybi və aşkarı biləndir. Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən çox ucadır. Qul rabbi in ma turiyani ma yuadun ey Rəbbim, əgər onlara vəd olunanı mənə göstərəcəksənsə. Rabbi fələ tajalni fil qawmi zallimin Məni zalım adamların içində qoyma ey Rəbbim. Wa in Əla an nuri ka ma naiduhum ki biz onlara vəd etdiyimizi sənə göstərməyə qadirik. In fa'il lati hiya ahsanus sayyate nahnu Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et Biz onların aid etdikləri sifətləri daha yaxşı bilirik. O Qur'an: "Rabbim, şeytanların həmzələrindən sənə "Ey Rəbbim, şeytanların vəsfəsələrindən sənə sığınıram." O: "Sənə sığıniram, Rəbbim, ki, onlar Onların mənə yaxınlaşmalarından sənə sığınıram ey Rəbbim. Hətta izə cəhədəhümül məut qala rabbirc'un. Nəhayət onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman deyər: Ey Rəbbim, məni geri qaytar. Lə'allī Əmlu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatu huwa qailuha wamin waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun belki tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edəm hey Onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür. Onların arxasında diriləcəkləri günə qədər bərzəx həyatı vardır. <Sessizlik> sur üfrüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar. O gün məhz tərəziləri ağır gələnlər nicad tapacaqlar. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ gələnlər isə özlərini ziyana uğradanlardır. Onlar Cəhənnəmdə əbədə qalacaqlar. Tülfahucuhuhumun naru wuhum fiha kalihun. Od onların üzünü yandıracaq. Onlar orada qıç olmuş vəziyyətdə qalacaqlar. Əlm takun ayati tutla alaykum fakuntun BİHƏ TÜKƏZİBÜHÜN Məyər mənim ayələrim sizə oxunmurdun mu? Siz də onları yalan hesab etmirdiniz mi? Qalû Rabbana gələbət aleyna şiqvətuna və künnə qawmən olar deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi və biz doğru yoldan azan bir cəmaət olduq. Rabbena Ey Rəbbimiz, bizi oradan çıxar. Əgər bir də günah işlərə qayıtsaq, həqiqətən də zalim olarız. قُلْ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونْ الله بوйuracaq Orada alçalmış vəziyyətdə qalın və mənə heç nə deməyin. İnnehu kana fariqun min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana Yəquluna Rabbana, əmənna, fəğfir ləna, və arxəmna, və əntə xayrur rəximin. qullarımdan bir zümrə var idi ki, onlar, Ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi bağışla, bizə rəhmet. Sən rəhmedənlərin ən yaxşısısan deyirdilər. Fettahtumuhum sikhriyen hatta ansankum zikri w kuntum minhum tadhakun Siz isə onları məsxəriyə qoyurdunuz. Sonda bu məsxərə Məni yada salmağı belə sizə unutturdu. Siz onlara gülürdünüz. İnni jazaytuhumul yevma Bu gün mən səbir etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır. Qal kem fil ardi adada sinin. Allah kafirlərdən yer üzündə neçə il qaldınız deyə soruşacaq. Onlar Bir gün, yaxud bir gündən də az qaldıq, sən günləri sayanlardan soruş, deyəcəklər. Qala illə bittum illə qalilən ləu kuntum tə'ləmun. Allah deyəcək, siz orada çox az qaldınız, kaş bunu biləydiniz. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yoksa öyle hesab edirdiniz ki, sizi ebes yere yaratmışız və siz heç vaxt bize qaytarılmayacaksınız. فَتَعَالَ <fça> اللّٰهُ <baş> الْمَلِكُ <wallet> الْحَقُّ <coughs> La ilahe illa huva rabbul arşil kerim Hak hökmüdar, Allah her şeydən ucadır. Ondan başka ibadətə layıq olan heç bir məbud yoktur. O şanlı erşin rəbbidir. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُسْلِحُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'la yanaşı, hakkında özünün heç bir dəlili olmadığı başka bir məbuda ibadet edərse, Onun cəzasını Rəbbi özü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, kafirlər nicət tabbazlar. Və e qur Rəbbi və rəhəm və əntə xayrur rəhəmin. Eki, ey Rəbbim, bağışla və rəhmət. Sen, rəhmədənlərin en yakşısı san.